Марко Вовчок, Павло Чорнокрил Розділ перший Був у нашому селі чоловік. Чорнокрил Павло звали, а в його жінка Ганна. Обоє були сироти, побралися і жили собі двойко. Він був чоловік поважний і ходив усе понуро, а серцем був палкий навіки. Немногомовний, а коли вже розговориться, то паше його кожне слово полум'ям. Бо у себе чорнявий і хороший дуже. А вона молодесенька, люба та мила, з ясними очима, з веселим серцем. Коли його як пташенятко звивається. В досвіда раненько вона вже прокинулася, вже робить і співає. Було й сусід порозбуджує своїм голосочком. Чуєш, було на світанню: "Устану раненько, умиюсь біленько". Слухаєш, а тут і сонечко сходить. Бувало, що той Павло похмурий такий сидить, а то його словом її гірким зачепить. Вона терпливо душна, ясна та весела. Він у чому помилиться, вона себе повинуватить. Він її скривдить, вона його перепрошує. «Ти в мене не жінка», – було Павло їй говорить. «Ти в мене дитина добра». «Ти того біди лишенька людського не знаєш, не розбираєш». «А тобі важко дуже?» – спитає та близенько сяде коло його дивиться так-то вже любо, так-то вже ласкаво жалує. Мені важко. Доля лихає, люди недобрі, божество гіркеє. Мені важко. А якби я із тобою журилася? Ні, моя Ясочко, проживай веселою. Як гляну я на тебе часом, то і сам розважуся. Тобі, бач, усе смішки та утішки. Воно й краще. А коли б ще ти засумувала, бідна тоді голова моя. Важко самому журитись, а ще важче буде, коли йти затужиш, а моя несила розважити тоді. Хай Бог боронить, проживай, моя ясочка, веселою. То й добре, от каже йому, усміхаючись. І жили вони собі, вже три роки побравшися. Тоді женивсь наш пан молодий і пойняв собі багато жінку. Везли за нею посагу. Господи світе, наче чумацька валка з Криму йшла. Наїхало за нею і хлопців, і дівчат кімнатних, і шевців, і кравців, і прачок, і швачок. У дворі панському наче рій вироївся «Людей, людей!». Почалися пири та бенкети, музики та танці. Гуде будинок? Такеньки уся зима зимська перезимувалась. Дожидали пани якогось празника собі. Сад прибирали, загадали чоловіків пригнати на ту садову роботу. Сад панський великий, у йому й хатиночки побудовані, у йому й бесідочки. Одна ще була така, що на версії на даху місяцеві роги стриміли. Не те, щоб цього треба для чого було, ні до чого воно, а так то вже, аби було. Звісно, пани що хотять, те й роблять. Там і лавочки, і столички, і мраморяні панни, росавки чи що, і жвавий хлопчик якийсь із луком та із стрілкою націлявся з-за рожевих кущів, От і клопоталися чоловіки у тому саду, пісок возили, східці по згір'ю направляли та місточки через рівчаки ладили. Спішної треба було роботи, і ото тамочка вони робили з раннього ранку до пізнього вечора. Саме тоді весна молода йшла вже вода ставна летіла і стали поскакувати щучки дрібненькі, а в рівчаку струмочок забурчав. Заворошився на дереві листочок і червоненький усик попустив. Вже травичка стирчала з землі от теплої, вже бджола заобніжі летіла гудучи. Вилися між деревами якісь ресенькі пташечки, малесечки, з пищанням своїм веселим. Верба у жовтім пушку дименіла, а на вербі сорока сміливо скреготала, вже вечоріло та вечоріло. На селі вже гомін стишався, люди йшли з банщини. Вертавсь і Павло додому Ішов він з садом панським. Із своїм возом порожнім Та про свою долю думав понуро На весну убогому чоловіку трудніше Запаси вже пожив А новини ще не діждався. І думав він собі В кого пліба позичати Якому доброму чоловікові вклонитись треба буде А було тихо та тихо Тільки хрущі гули літаючи Коли чується йому Наче хто сильно ридає неподалеку Він зупинився Прислухався Ридає, плаче, хтось поза блигомими кущами. Він ті кущі потихеньку пригорнув, сидить дівчина на лаватці, попустила свої руки білі у великій тузі, росють дрібно сльози її обличчя молоде.